פרק ל"ב הן לצדק ימלוך מלך, ולשרים למשפט יסורו. והיה איש כמחב רוח, וסתר זרם, כפלגי מים בציון, כצל סלע כבד בארץ עיפה. ולא תשעינה עיני רואים, ואוזני שומעים תקשבנה. ולובב נמהרים יבין לדעת, ולשון עילגים תמהר לדבר צחות.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 והיה מדבר על הכרמל, והכרמל ליער ייחשב. ושכן במדבר משפט, וצדקה בכרמל תשב. והיה מעשה הצדקה שלום, ועבודת הצדקה השקט בבטח עד עולם. וישב עמי בנווה שלום, ובמשכנות מבטחים, ובמנוחות שאננות. וברד ברדת היער, ובשפלה